Derek Prin Prince Ministries, amely hirdeti Isten letett igéjét a Föld végső határáig, hogy elérje és tanítsa azokat, akikhez még nem jutott el az ige. Derek Prince a világ egyik legelismertebb Biblia tanítója napjainkban. Feleségével Ruszsal az egész világon utazik és megosztja másokkal Isten igéjéről kapott látását. Imádkozik a betegekért, és beszél a világ eseményeivel kapcsolatos profitai látásairól az igefényében. Rádió műsorai a világ népességének feléhez eljutnak fordításokban, hallhatók például oroszul, spanyolul és kínaiul. Derek Prince több mint 30 könyvnek a szerzője, amelyeket csaknem 40 nyelvre lefordítottak. A Global Outreach program keretében könyveket és kazettákat küld keresztény vezetőknek a, világ har a harmadik világ országaiba, a kommunista országokba és a távol-keletre. Itt a Derek Prince Minister. Ezt az összejövetelt is azzal kezdjük, hogy együtt elismételjük a zsidók 10-14-et, ez a kulcsigény. Készen álltok? Mert egyetlen áldozattal örökre tette, a megszentelés alatt állókat. Az eddigi összejöveteleken azt tanulmányoztuk, hogy Jézus kereszthalála nem baleset volt, nem erőszakkal kényszerítették rá, nem valami Isten által előre nem látott dolog volt, hanem Istentől rendelt áldozat volt, amelyben Jézus főpapként feláldozta magát Istennek. Ezzel az egyetlen áldozattal az egész emberiség minden szükségletről gondoskodott az életünk minden területén, az időben és az örökké valóságban. Elmagyaráztam, hogy az áldozat lényegében Isten által előre elrendelt cserét jelentett. Ezt szeretném kihangsúlyozni. Meg kell vallanom, hogy nekem évekbe telt, amíg ezt világosan megértettem. De amikor megértettem, ahogy mondani szokták, mint a fény gyulladt volna az éjszakában, valóban megértettem, hogy mit tett Jézus. Ebben az Isten által elrendelt cserében minden olyan rossz, amely igazság szerint nekünk járt volna, Jézus sújtotta, hogy mind az a jó, amelyet Jézus érdemelt ki büntelen engedelmességével, a miénk lehessen. Egyszerűbben szólva, minden rossz Jézus sújtotta, hogy minden jó a miénk lehessen. Biztosan emlékeztek, hogy elmondtam, hogy Isten hogyan szólt hozzám egy egyiptomi katonai kórházban, egy autóban, és ezt mondta, Figyelmez a Golgota értékére. Tökéletes mű minden tekintetben és minden szempontból. Most ennek a tökéletes dolognak a különféle szempontjait tanulmányozzuk. Az összes tanítás során Jézus keresztáldozatának körülbelül 9 vagy 10 különböző szempontját fogjuk megvizsgálni. Tegnap már megvizsgáltuk az első két szempontot, amelyeket az Ézsaiás 53. fejezetének 4. és 5. versen részletez. Most nem nyitjuk ki, hanem egyszerűen úgy fogalmazunk, hogy Isten Jézus büntette meg bűneinkért, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk, és hogy miután bocsánatot nyertünk, békességünk lehessen Istennel. Testi téren pedig, tehát testi szempontból Jézus sebesíttetett meg, hogy mi testileg meggyógyulhassunk. Ez egy olyan igazság, amely éveken keresztül, sok millió keresztény előtt rejtve maradt. Ez az engesztelés testi szempontja. De én bemutattam nektek, hogy a görög újszövetségben a megváltást jelentő szó körülbelül 12-szer szerepel olyan értelemben, amikor testi gyógyulást jelent, vagy démonoktól való szabadulást, egy esetben pedig egy kislány feltámadását. Tehát mindez része annak, amiről Isten Jézus kereszthalála által gondoskodott. Szeretném, ha most velem együtt elmondanátok ezt a két szempontját a cserének. Ne feledjétek, hogy a bal kezünkkel mutatjuk a rossz dolgokat, a jobb kezünkkel pedig a jó dolgokat. Azt se el, hogy a ti bal kezetek az én bal kezemmel ellentétes oldalon van, mivel szemben állunk egymással. És vigyázzatok ne, hogy vágjátok a szomszédotokat. Mehet? Isten Jézus büntette meg hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Jézus sebesíttetett meg, hogy mi meggyógyulhassunk. Ha ezt tényleg elhiszitek, akkor mit kell tennetek? Hálát adni. Később fogok arról beszélni, hogy hogyan kell érvényesíteni mindezt. Nos, az érvényesítésnek az igazi módja nagyon egyszerű. Az egyik legegyszerűbb és leggyakorlatilagosabb módja annak, hogy Isten megváltását érvényesítsük, hogy megköszönjük Neki. Ha tényleg elhiszed, akkor hálával tartozol, máskülönben nagyon hálátlan személy vagy, tehát amikor megköszönöd, akkor igazából a hitet nyilvánul meg. A Biblia azt mondja, hogy mindenben hálát adjatok. Miben? Mindenben úgy van. Most pedig a csereg következő szempontjára térünk rá, ami egyszerűen a bűn és az igaz lelkűség. Meg kell különböztetnünk a bűnöket többes számban, a bűntől, egyes számban. A bűnök többes számban az általunk elkövetett bűnös cselekedetek. Isten azért büntette meg Jézust, hogy ezekre a bűnös cselekedetekre bocsánatot nyerhessünk. De a bűn, egyes számban, az a gonosz erő, vagy gonosz természet, amely rávíz, hogy elkövessük a bűnöket többes számban. Értitek? Ez nagyon fontos. Van a bűn, amely egy gonosz erő, egy gonosz természet, és emiatt követjük el a bűnöket többes számban. Amik le nem számolunk ezzel a gonosz erővel, a bűntől való szabadulásunk nem lehet teljes. De a Szentírás kijelenti Ezragyás könyvében, hogy a keresztve Jézus lelke bűnné vált, mint egy bűnázolt áldozatként a mi bűnünk miatt. De a mi a bűn ellentéte? Az igaz lelkűség. Hogy mi Jézus igaz lelkűsége alapján igazakká válhassunk. Most nézzük ezt meg a Bibliában. Ez is egy olyan igazság, amelyet szerintem a legtöbben, idézőjelben, evangéliumi vagy karizmatikus, vagy amilyen fajta kereszények hívátok magatokat, nem igazán ismer. Olyan, mintha az ördög ellopta volna az örökségünket tőlünk. Ha valóban megértitek, amiket ma délelőtt szeretnék tektek megtanítani, akkor újongani fogtok. Ha nem újongtok, akkor tudom, hogy nem értettétek meg. Az egykori hivatásom miatt nekem erősségem a logika. Itt nem érzelmi túlzásokról beszélek, hanem arról az egyetlen logikus reakcióról, amit kiválthat belőlünk, amit Isten tett. Tehát figyelünk benneteket, hogy hogyan reagáltok. Érzeléjás 53.10 ez is a nagy engesztelésről szóló fejezet része. Az állít, hogy az Úr őt sevesítette meg, azaz az Jézust, őt bántotta. Erről szeretnék egy-két dolgot megjegyezni, de túl sokáig tartana. Miután a lelkét feláldozták a bűnért, meglátja a magját, napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata keze által szerencsés lesz. Ez egyértelműen egy Jézus feltámadását jövendöli meg. Miután feláldozták a bűnért, az állít, hogy meglátja a magját, napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata keze által szerencsés lesz. Ez nem történhetett volna meg, ha halott marad. De koncentráljunk arra a kifejezésre, hogy az Atya Isten az én értelmezésem szerint Jézus lelkét feláldozta a bűnért vagy a vétkekért. A kulszóik igazából a vétek. Meg kell értenünk, hogy az ószövetség áldozatai csak az előképei voltak annak, amit Isten valójában tervezett Jézus áldozata által. Az ószövetségben, ha valaki elkövetett egy bizonyos bűnt, akkor megfelelő áldozatot kellett szereznie. Ez lehetett egy bika, egy kecske, egy bárány és el kellett vinni a paphoz a Szent Sátorhoz, meg kellett vallania a bűnét, a pap pedig az állat fejére tette a kezét, és ezzel az aktussal szimbolikusan átvitte az ember bűnét az állatra. Hogy ekkor, amikor a bűn már az átkerült az állatra, a pap az állaton hajtotta végre a büntetést, és nem az emberem végül megölte az áldozati állatot. Bizonyos értelemben az állat bűnhődött az ember bűnéért. De ebben a rituáléban az áldozó bűne átkerült az áldozatra, tehát csupán képe annak, amit Jézus, amit Jézus az ő kereszt halálakor tett. Az Isten. Az emberiség bűnét áthelyezte Jézus lelkére. Itt van tehát az a megkapó állítás, amelyet soha egyikünk sem fog teljesen megérteni, hogy az ő lelke lett az emberiség bűneiért való áldozat. Ha belegondolunk Jézus tökéletes tisztaságába, szentségébe, akkor még csak fogalmunk sem lehet arról, hogy hogyan válhatott az ő lelki az emberiség bűnáldozatává. Szerintem, ha visszagondolunk az életünkre, sokunknak eszükbe jutnak olyan dolgok, amelyekről azt kívánjuk, hogy bárcsak soha nem történtek volna meg. Szégyenteljebb dolgok, és szinte undorodunk ezektől. De gondoljunk Isten bűntelen fiára, aki magára vette az egész emberiség minden bűnét, hiszem, hogy ez volt az a pohár, amit Jézus nem akart kiinni. Nem hiszem, hogy elsősorban a testi szenvedés volt az, mert ez nagyon valóságos volt, hanem az emberek bűnének iszonyatos terhe volt az, amit magára kellett vennie, amiről azt mondta, hogy ha lehetséges, akkor távozzon el tőle ez a pohár. De aztán úgy folytatta, hogy mindazonáltal hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát Jézus a kereszten bűnné lett a mi bűnösségünkkel. Ha az új szövetséghez laposzok a 2. ötödik 5. fejezetéhez, a 21. vershez. Sokan úgy olvastátok ezt eddig, hogy nem vettétek észre, hogy Pál az Ézsaiás 53.10-et idézi. Ugyanis azt kell megértenünk, hogy a bűnáldozat bűné vált. Tehát a Biblia ugyanazt a szót használja a bűre és a bűnért való áldozatra. Egy és ugyanaz a szó. Tehát ha megnézzük a 2. Korintus 5.21-et, ott az áll, hogy a névás helyett Jézus fogok mondani, mert Isten Jézust, aki nem ismert, bűnt, bündétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Itt nagyon egyértelmű a csere. Jézus bűnélet lett, a mi bűneik miatt, tehát szeretném, ha be tudnátok fejezni, hogy mi az ő igazsága alapján igazakká válhassunk. Nem a mi igazságunk, hanem az ővé. Isten igazsága. Ez megdöbbentő. De igai. Soha nem érthetjük ezt meg csupán úgy, hogy megpróbáljuk, vagy hogy jók vagyunk. Csak egy módon érthetjük meg. Hitáltal. Hinnünk kell ebben a, hogy úgy mondjam, hihetetlen állításban, hogy Jézus bűnné lett ami mi bűnösségünkkel, hogy mi Isten igazsággal legyünk ő benne. Most meg akarom nektek vallani, hogy én ezt hiszem. Nem azért hiszem, mert megtanultam, vagy mert megpróbáltam, hanem azért, mert én hiszek a Bibliában, és ez benne van a Bibliában. Ez egy lélegzetelállító kijelentés. Az Ószövetségben Ézsaiás proféta, akinek a könyvét gyakran nevezik az Ószövetség Evangéliumának, Ézsaiás 61. fejezetében egy csodálatos képet látunk erről a cseréről és annak gyümölcseiről. Ézsaiás 61. 10. vers Nagyon újjongok az Úrban, nem szolidan mosolyogok, hanem nagyon újjongok, a Héberben ez nagyon hangsúlyos, az újjongást jelentő Héber szó a szosz, és a Héber úgy hangsúlyoz valamit, hogy megismétli a szót, és itt az áll, hogy szosz, asisz, Ba, Adonai, újjongva újjongok az Úrban. Az én lelkem örvendez Istenemben. De miért? Ime az ok. Mert az üdvösség ruhájába öltöztetett és az igazság palástját terítette rám. Itt két dolgot is kapunk. Először is üdvösséget. Isten elveszi a bűnös, koszos ruháinkat, és az üdvösség ruhájába öltöztet minket. Bízom benne, hogy itt mindenki az üdvösség ruháját viseli. Most nem akarok, ez egy személyes ügy, neked kell erről döntened. De azt szeretném mondani, hogy csodálatos az üdvösség ruhájába öltözni, de ne elég egy meg ennyivel, mert ez nem minden. Isten az igazság palástját is rám terítette. Az egyik modern fordítás szerint Isten beburkolt az igazság palástjába. Tehát, ha üdvösségem van, ha elfogadom, akkor Isten igazságába öltözhetem Jézus Krisztusban. És ezt technikai, vallási nyelven úgy hívják, hogy megigazulás. Az angolban ez két szó, de a Bibliában egy szó van rá, az igaz. Tehát a megigazulás azt jelenti, hogy erényes, igaz lesz valaki. Igaz lesz. Hadd ábrázoljam ezt egy kis képpel, hogy mit jelent megigazulni. Mert sok ember használja ezt a vallási kifejezést úgy, hogy nem igazán érti a tartalmát. Tegyük fel, hogy perfolyik ellened a világegyetem bíróságán. Olyan bűnnel vádolnak, amelyért a jogerős ítélet a halál. Ott ülsz, és az ítéletre várakozol, és a bíróság kimondja, hogy ártatlan. Szerintem újonganál. Nem úgy jönnél ki a bíróságról, hogy kezdett fognál a bíróval, és azt mondanád, hogy köszönöm, bíró úr, szépen prédikált. Az ismerőseidnek nem azt mondanád, hogy klassz összejövetel volt ma délelőtt. Úgy ujjonganál, hogy megölelnéd a feleséged, ukránád, és azt mondanád, szabad vagyok, felmentettek, ártatlan vagyok. Hatalmas kő esne le a szívedről. Ezt jelenti a megigazulás. Az ügyedet megtárgyalta a mennyei bíróság. A bíróság pedig azt az ítéletet hozta, hogy ártatlan. Ámen. Ártatlan. Most mutatok néhány olyan szót, amelyek összefoglalják a megigazulás lényegét. Felmentettek. Világos? Nem vagy bűnös. Igaznak tartanak. A görög szónak ez az egyik jelentése. De nem csupán igaznak tartanak, hanem igazá is tett Isten. Ez is jelenti ez a szó. Tehát, biztosan hallottátok már ezt, ugyanis eléggé próbáltam kiterjeszteni Krisztus testében, amikor azt mondom, hogy megigazultam, akkor úgy értem, hogy az olyan, mint a soha nem követtem volna el bűnt. Elmondom újra. Mondjuk ezt együtt. Ismételjetek utána, Ha tényleg hiszitek. Megigazultam. Olyan igaz vagyok, mint a soha nem védkeztem volna. Mert Isten igazságát tulajdonítják nekem és abban nincs bűn. Nincs priusza. Semmi sincs, amit az ördög előhúzhatna és vádolhatna vele. Semmi sem maradt, Isten teljesen eltörölt mindent. Látjátok, azt mondom, hogy ha ezt tényleg felfogjátok, akkor csak újjönk Amikor kisfiú koromban évekig anglikán templomba jártam, Angliában, most nem az Anglikán egyházat akarom kritizálni, annak van a leggyönyörűbb liturgiája, és csodálatos szavakat használnak, de a kritikus kamasz elményben ránéztem azokra az emberekre, akik azokat a szavakat mondták, és azt gondoltam magamban, hogy úgy látszik, hogy nem is igazán hiszik, amit mondanak. És hogy mint az egyik állhatós hölgy kisítel a templomból, én pedig mögöttem mentem, és leejtette a csípkés zsebkendőjét, úgyhogy mögé futottam, és felvettem a zsebkendőt. Hölgyem, tessék a zsebkendője, leejtette. És sokkal jobban örült a megtalált zsebkendőjének, mint mindannak, amit a templomban elmondott. Mert soha nem volt neki valóságos. Ha ezt próbálom világosan, valóságosan elitek festeni. A tény az, hogy megigazultatok. Nincs semmilyen mennyei feljegyzés ellenetek. Az ördög semmivel sem vádolhat titeket, ha megőrzitek a pozíciótokat Jézusban. Ugyanis az ördög legfőbb fegyvere az emberiség ellen a bűntudat. Ovakodjatok minden olyan dologtól vagy személytől, aki bűntudatot ébredt bennetek, mert nem hiszem, hogy az Istentől jön. A Szent Szellem meggyőz a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében, de az teljesen más. Amikor a Szent Szellem győz meg a bűnödről, azt mondja, ezt és ezt tetted, ez bű volt, meg kell bánnod és helyre kell hoznod így és így. Amikor pedig megbántad és helyre hoztad, az ügy le van zárva. Nincsenek utána görcseid. Nem jut eszedbe, hogy esetleg talán másként kellett volna. Talán ha. A bűntodat azonban nem ilyen, a bűntodat olyan, hogy soha nem vagy biztos, hogy eleget tettél valaki azt mondja, hogy megbántottál, visszautasítottál, és azért bánt, és akármit mondasz neki, vagy teszel vele, soha nem elég. Ez nem a Szent Szellem. Ez egy másik erő. Hovakodj mindentől, ami bűntudatot ébredt benned, mert véleményem szerint ez soha nem Isten. Ez a kereszt hatásának a megtagadása. Ne utasítsd vissza, amikor a Szent Szellem ad bűnbánatot, az teljesen más. A Szent Szellem konkrét dolgokról beszél. Azt mondja, ezt és ezt tetted, és ezt meg kell bánnod. És amikor megvallottad és elhagytad és megtetted, amivel esetleg jóvá lehet tenni, akkor vége, le van zárva az ügy. Nézzünk meg néhány olyan igét, amelyek bemutatják, hogy az ördög megpróbál bűntudatot ébreszteni a keresztényekben. És sikerülni is fog neki, ha nem Jézus áldozatán alapszik a hited. Nincs más olyan alap, amelyen állva szembeszállhatnánk ha az ördöggel és győzhetnénk. Csak a kereszt lehet az alap. És alyás Ez egy Isten népének tett ígéret. Isten minden egyes gyermekére vonatkozik. Egy ellenet formált fegyver sem lesz szerencsés. Ez jó hír, ugye? Az ördög semmilyen fegyverrel sem lesz sikeres ellened. Nyugodjatok meg, nem fog összejönni neki. Mindent bele fog adni, de kudarcot fog vallani és így folytatódik, és minden téged rágalmazó nyelvet elítélsz. Figyeljétek meg, hogy Isten nem azt mondja, hogy majd ő elítéli, hanem azt, hogy te ítéled el. Annak alapján, amit Jézus megtett érted a kereszten, visszautasítod az vágyait. Nem lesz kínzó bűntudatod. Tudjátok, mi van a Róma 81 Nincs többi, tehát semmilyen, Kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Meg fogjátok látni, ha a római levelet tanulmányozátok, hogy a Róma 8 a Szent Szellem által vezetett életet mutatja be. De a kezdet az első vers. Csak úgy lehet elkezdeni, ha nincs alatt az ember. Nem élhet Szent Szellemtől vezetett életet, ha kárhoztatás alatt állsz. Meg kell tanulod leszámolni a kárhoztatással. És Isten azt mondja, hogy te ítéled el. Aztán leírja, hogy miért. Újra felolvasom. Egy ellenetformált fegyver sem lesz szerencsés, és minden téged rágalmazó nyelvet elítélsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk tőlem van, így szól az Úr. Nem a te igazságod. Az én igazságom, amelyet én adtam neked, és ez alapján minden ellenet szóló vádat visszautasíthatsz. Ártatlan vagy. Az igazság fedbe fed be. Nem számít, hogy az ördög milyen szögből támad, mindenképpen Krisztus igazságát látja. Nézzünk meg még egy utolsó jelenés Jelenések 12.11. A tizedik verset is el kell olvasnunk. Itt szerintem a korszakok végső összecsapásáról van szó, ami elsősorban szellemi összecsapás, Isten népe és a sátán birodalma között. Én ezt így értelmezem. Az állít, hogy a menny lakói így szóltak. Eljött végre az üdvösség, az erő, Isten országa és Krisztus uralma, mert levettetett testvéreink vádolója, aki ami mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Véleményem szerint ez még a jövőben fog csak megtörténni. Ki a vádló? Nem hallom. A sátán. Ezt tudtátok. Mit csinál? Vádol minket. Hol? Istenünk trónja előtt. Ez hihetetlen, de most erre nem tudunk kitérni. Miért vádol minket? Mit akar bizonyítani rólunk? Egy szóval. Hogy bűnösök vagyunk. Igen. Ez a fegyvere. A folyamatos vádlás. És higgyetek el, ha nem tudjátok magatokat megvédeni, akkor hozzáfér az elmétekhez, és mindenféle vádló gondolatot küld oda. Így folytatódik, legyőzték Isten népe őt a bárány vérével és bizonyság tételük igényével. Hogyan tesszük ezt? Személyesen bizonyságot teszünk arról, amit a Biblia mond arról, hogy mit tett értünk Jézus vére. Így győzzük le. Ezt újra elmondom, és aztán befejezzük. Személyesen bizonságot teszünk arról, amit a Biblia mond arról, hogy mit tett értünk a vér, és a sátán nem tud erre mit felelni. Engesztelés. Hatodik rész. Halálból az életre. Ha. Folytatjuk annak, a, folytatjuk annak a cserének a tanulmányozását, amelyet Isten rendelt el, és amely Jézus kereszt halálakor ment végbe. Eddig a következő szempontja ítéztük meg a cserének, most többen összefoglalom ezeket a szempontokat. Isten Jézus büntette meg, hogy mi, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Jézus sebesítetett meg, hogy mi meggyógyuljunk. És Jézus bűné lett a mi bűnösségünkkel, hogy mi az ő igazsága alapján igazak legyünk. Mit felejtek erre? Köszönöm, Uram, igen. Most pedig a csere következő szempontját fogjuk tanulmányozni, ami nagyon egyszerű. Jézus a mi halálunkkal halt meg, hogy mi részesülhessünk az ő életéből. Most ezt együtt is elmondjuk, ha sikerül. Jézus a mi halálunkkal halt meg, hogy mi részesülhessünk az ő életéből. Talán emlékeztek, hogy János 10.10-ben Jézus azt mondja, hogy a tolvaj, ez az ördög csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. De ez az életébe került, hogy életet adhasson nekünk. Ismerősége a Róma 623, amelyet minden jó evangélista ismer. Roma 623, mert a bűzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi úrunkban. Biztos vagyok benne, hogy tudjátok, hogy itt szándékosan szemben van állítva két dolog. A zsold és a kegyelmi ajándék. A zsoldot az ember a munkájával keresi meg. Az jár neki. Ha valaki visszatartja a béredet, az igazságtalan. De az ingyen ajándékot nem lehet kiérdemelni. Sok ember azt mondja, hogy csak igazságot akar. Elég nagy bolondság ilyet mondani. Tehát ha igazságot akarsz, akkor Isten igazságos lesz, és meg fogod kapni. De az az igazság, hogy meg, ha megkapod a zsoldodat, és a zsoldod a halál. Igen. Azt hiszem, Lauren Cunningham mesélte el azt a történetet, ami jól bemutatja ezt. Volt egy hölgy, aki fotót akart készíteni magáról. Tehát elment a stúdióba, pózolt, lefotózták, aztán megnézte a kész képeket, de nem tetszettek neki. Ekkor azt mondta a fotósnak, ezek a képek nem ábrázolják az igazságot. Fotost ránézett, és így felelt, azt mondjam, önnek nem igazságra van szüksége, hanem kegyelemre. Azóta, hogy gyakran eszembe jut ez a történet. Néha elmondom magamnak is, nem igazságra van szükségem, hanem kegyelemre. Tehát vagy igazság van, vagy kegyelem. Ha visszautasítod a zsoldodat, akkor megkaphatod az ingyen, meg nem érdemelt ajándékot, ami az örök élet. De ez csak azért lehetséges, mert Jézus kapta meg a bizoldunkat. Ő kapta meg a bűnzsoldját, ami nekünk járt volna, és helyettünk viselte azt el. Ezt a zsidók 2.9. nagyon világosan elmondja. Itt arról van szó, hogy Jézus meg fog dicsőülni, és hogy minden a lába alá vettetik. A szerző szerint azonban jelenleg az a profécia még nem teljesedett be. Azt írja, hogy azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki a halál elszenvedése miatt rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megizlelte a halált. Tehát Jézus, Ádám minden leszármazottja nevében megizlelte a halált. Ő volt az utolsó Ádám. Emlékeztek, hogy mi volt az a két kifejezés, amit az első 15-ben olvastunk? Egyrészt ő volt az utolsó Ádám, másrészt ő volt a második ember. Mint utolsó Ádám véget vetett mindannak a gonosz örökségnek, amely Ádámot és minden utódját illette. Minket is beleértve. Amikor pedig meghalt, ezt mondta, elvégeztetett vége. Amikor eltemették, vele együtt az örökséget is eltemették. Amikor pedig harmadnapon feltámadt, ő volt a második ember. Egy újfaj atya. Vissza kell térnünk az Ószövetséghez, hogy megértsük az Isteni igazságszolgáltatás szabályait. Hogy pontosan megértsük ennek a cserének a jellegét. Már utaltam arra, hogy a Biblia az egyetlen olyan könyv, amely leírja az emberiség problémáját, ami a bűn, és megadja az isteni megoldást, ami az engesztelés. Tehát bolondság a Biblián kívül keresti valami más megoldást. Most nézzük meg az igazságszolgáltatás szabályait, amelyeket Mózes törvénye tartalmaz. Nyissuk ki Mózes második könyve, 21. rész, és elolvassuk a 23. -től a 25. Terjedő ré... versik terjedő részt. Itt arról az esetről van szó, amikor valaki megkárosít valaki más. A szabálya következő. Ha súlyos kár történik, akkor életért életet adj. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sevet sebért, ütést ütésért. Tehát az a szabály, hogy ugyanolyan értéket kell adni azért, ami tönkre ment. Az első mondatban az áll, hogy életet adj életért. Igazság szerint a fordításokban néha a jelentés egy része elvész. Ez nagyon igaz az élet szó esetében. Mind az Ó mind az Újban. Az Új szövetségben igazából három teljesen külön szó van erre, amelyek mindegyiket úgy fordítják, hogy élet. Nem akarok ebbe túl mélyen belemenni, de az egyik a psihé, ami a lélek, a másik a zoé, ami az örök élet, a hamarabb pedig a biosz, ami a természetes élet. De mit életnek fordítják a legtöbb fordításban? A héberben van egy nagyon érdekes szó, ami a lelket jelenti. Amikor a Biblia azt írja, hogy Ádám élő léleké lett, ez a szó szerepel ott. De nem író fel héberül, mert ez nem sokat jelentene a legtöbb jelenlévőnek. Ede de a szó a nefes. Ez a tábla elég jó olyan, mintha jégen próbálnék járni. Ez azt jelenti, hogy lélek. Lélek, vagy élet, vagy személy. Sok más jelentése is van, de ezek a fő jelentései. Tehát Ádám élő lélek nefes lett. Isten szent szellemének és a pornak az egyesüléséből valami teljesen új született, egy személy, egy új élet, új személyiség, egy nefes. Tehát amikor itt az áll, hogy életet az életért, a híverben az áll, hogy nefest nefesért. Lelket a lélekért. Más szóval, ha valaki meghal, akkor egy másik léleknek kell ezért fizetnie. Ez a szabály. Nézzük meg újra az 5 mód. 19-et. 21. vers. Itt is ugyanez az alapelv szerepel. Itt is elolvassuk. Ne nézz rá szárnalommal! Életet életért, szemet szemért, fogad fogért, kezet kézért, lábat lábért. Itt az áll, hogy életet életért, ami a Héberben nefest nefesért. Lelket lélekért. Ez az Ószövetség egyik alapvető, nagy kijelentése, amit sok olyan keresztény nem ért meg világosan, akik csak a fordítást olvassák. Szerintem ez ugyanígy van azokkal is, akik csak a skandináv nyelveken, vagy németül, vagy franciául tudnak. És még sok más ilyen nyelv van, de nem vagyok ebben biztos, úgyhogy nem állítom. Tehát, ha rátérünk a 3 Mózes 17-11-re, akkor azt olvassuk, hogy mert a test élete a vérben van. Ezt Isten mondja, ez egy csodálatos proféta íge, Én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti lelketekért, mert a vér szerez engesszelést a lélekért. Ha megnézitek az ige elején a test élete kifejezést, ha hiberben ez nefes. A test lelke a vérben van. Az embernek van szelleme, lelke és teste. Amikor a szellem eltávozik, az ember többé nem lélegzik. Amikor a lélek eltávozik, megszűnik a vérkeringés. Most ebben nem megyünk bele, a jövő hónapban foglalkozunk majd ezzel, de most nem térünk ki erre. Tehát a test lelke a vérben van. Majd Isten azt mondja, hogy én pedig az oltára adtam a lelket, az életet, hogy engesztelésű legyen a ti lelketekért. Lélekért csak lélekkel lehet engesztelést végezni. Értitek? De az engesztelést vérrel lehet elvégezni. Azzal lehet a lélek életét átadni. A vérrel együtt jár a lélek. Ebből sok minden következik. Például, óvatosnak kellene, hogy hogyan fogalmazok, mert nem tudni, ki hogy fogja érteni. A feleségem Rusz jelenleg olyan gyógyszert szed, amely higítja a vérét. Amit sok más ember is szed, ahogy erre véletlenül rájöttünk. És ez bizony hatással van az ember személyiségére. Nem csak fizikai változás történik. Ennél mélyebbre hat, mert a lélek a vérben van. Értitek? Ez, ezt mutatja a gyakorlatban, hogy mennyire igaz. Most pedig az szól szóló legfontosabb fejezethez érkeztünk. A Szentírás egyik legszebb kijelentését olvashatjuk itt. Az Ézsai 53. rész utolsó verse. Itt Isten szolgájáról van szó, hogy mit tett, és hogyan szenvedett, majd a feltámadásáról, ha emlékeztek, mert a tizedik versben az áll, hogy napjait meghosszabbítja, és az úrakarata az ő keze által szerencsés lesz. Tehát mindazért, amit tett, részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasakkal oszt, mert lelkét kijöntötte halálra, és bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Nagyon érdekes, hogy az állít, hogy lelkét kijöntötte halálra, szerintem egyes modern fordítások itt valószínűleg az élet szót használják. Így van? A lélek helyett. Igen. Értitek, mindig több lehetőség van a fordításnál, tehát itt van az egész kijelentés lényege. Hogyan öntötte ki Jézus a lelkét a halálra? Miben? Szeretném hallani, hogy mondjátok. A vérében. A vérében, igen. Amikor Jézus testéből kifolyt a vére a kereszten, a lelkét az egész emberiségért odaadta. Amikor a keresztrefeszítésről szóló igéket olvasom, nekem az a benyomásom, hogy a testéből minden vér kiürült egyrészt átszegezték a kezét és a lábát, megsebesítették a hátát, nagyon vérzett, és miután tényleg kilehelte a lelkét, egy katona lángsa döfült a szívébe, amelyből víz és vér folyt ki. Mintha a testében lévő összes vér kifolyt volna a kereszten. Így áldozta fel a lelkét az egész szádami faj nevében. The He was the last... Ő volt az utolsó Ádám. Hogy próbáljam ezt kifejezni? Én hittem ugyan sok évig az enges hogy hittem, hittem, hogy Jézus volt a bűnért való áldozat, hittem, hogy ez valahogy bűnbocsánatot szerzett az egész emberiségnek. De amikor elkezdtem arról gondolkodni, hogy a lélek a vérben van, igazából csak akkor vált világossá és logikussá a számomra. Ugyanis én logikus gondolkodó vagyok. El tudom ugyan fogadni a dolgokat hittel, de előbb-utóbb szükségem van arra, hogy logikusan is összeálljanak a dolgok. Azon gondolkodtam tehát, hogy Isten fiának a lelkét adták oda az emberiség érdekében. Aztán gondolkodtam az értéken. Isten a teremtő élete végtelenül többet ér, mint az összes teremtő élete, amelyet valaha teremtett. Tehát Isten fiának a lelke több, mint elégséges áldozat volt az egész emberiség összes lelkéért. Értitek? A Zsoltárok könyve azt hírja, hogy Isten bőségesen gondoskodott a megváltásról. Más szóval, itt nem csupán kifizette, hanem túlfizetett. Ha ezt megértitek, akkor ez szerintem Jézust valahogy a svégtelül értékesebbé teszi, az ő egyetlen lelke, amelyet feláldozott a a vére által, az egész emberiség megváltással szolgált azon elv alapján, hogy lelket lélekért. Tehát szeretném kihangsúlyozni, nagyon óvatosnak, óvatosnak kell lennünk azon a téren, ahogyan Jézus véréről beszélünk. Még evangéliumi és karizmatikus predikátorok az is hallottam, hogy úgy beszélnek a vérről, hogy hát a vér csak negatív irányban hatott, csupán kifizette a bűnárát. Nem hiszem, hogy az így lenne. Hovakodjatok attól, hogy valaha is negatív dolgokat gondoljatok Jézus véréről. Sajnos az egyházban nagyon elterjedt mindenféle tanítás. Egyes mai felekezetek minden egyes olyan részt kivettek az énekes könyveikből, amelyek Jézus vérére utaltak. Ki áll le mögött? Úgy van az ördög. Ti mondtátok nem én. Értitek? Az élet a vérben van. Az élet nem valami rossz dolog, ugye? Az élet a legjobb dolog, ami csak találhatsz. Isten élete Jézus vérében van. Most pedig, ha be tudjátok fogadni, Lapozzalunk a János 6-hoz. Azt is hiszem, hogy ha kifejezzük a Jézus vére iránti tiszteletünket, akkor vonzóak vagyunk a Szent Szellem számára. Charles van egy gyönyörű himnusza, a Szent Szellem felel a vérre. Amikor igazán hirdetjük a Jézus véréről szóló igazságot, a Szent Szellem azt mondja, hogy ez az az összejövetel, ahol szeretnék lenni. Oda megyek. Ezek az emberek olyan dolgokat beszélnek, amiket szeretek hallani. Mert higgyétek el, az egész menny viszonyokban néz bármire, ami Jézus vérét lealacsonyítja mert az egész menny tanúja volt annak az áldozatnak, amiben Jézus minden csepp vérét kiontotta. Halljátok tehát Jézus szavait a János 6 -ból. Előre figyelmeztetlek benneteket, hogy ezek a szavak néhány tanítványát is megbotránkoztatták, akik nem követték tovább Jézust. És ma is vannak olyanok, akiket megbotránkoztatnak ezek a szavak. Hiszen igazából van valami bántó a vérben, amikor csak a vérre gondolok, valami ellenérzés ébredt bennem. Kisfiú koromban nem tudtam úgy ránézni a vérre, hogy ne hányjak. Évekbe tört le tudtam küldeni ezt az ellenszenvet. Mindannyiunkban van valami, ami nem szereti a vér gondolatát és látványát, ugye? Nos, vannak olyan ellenszeve dolgok, amelyek szükségesek. A kereszt is ellenszenves. De a kereszt nélkül nincs megváltás. A vér egyeseknek ellenszenves, de a vér nélkül nincs reménységünk. Minden reményünk Jézus vérének érdemében van. Tehát János 6 az 53. verstől. Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem visszátok a vérét, nincsen ti bennetek. Miért? Mert hol van az élet? A vérben, úgy van. Aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napom. Mert az én testem igazi étel és az én vérem, igazi ital. Aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Tehát akkor van életünk, ha Jézusból élünk ha elfogadjuk, ami a vérében van. Tudtam, hogy az egyetlen olyan személy a világon, akinek önmagában élete van, Isten. Isten pedig megadta Jézusnak, hogy élete legyen önmagában, ezt ő mondja nekünk. Nekünk nincs életünk önmagunkban. Nem mi vagyunk az élet eredete. Mindannyian rá vagyunk szorulva, hogy valamely más forrásból kapjunk életet. Igazából ez a nefes szó lényege, Ebben most nem tudok belemenni, de ez függő életet jelent. Ami nem tud kezdeményezni, hanem függ valamitől. Az egykorintus 15. azt írja, hogy a második ember életadó szellem lett. Ő az egyetlen, aki életet tud adni. Ádám élő lélekké lett. Neki olyan élete volt, ami függött Isten beli lehet szellemétől. A mi életünk tehát Istentől függ. Az örök élet egyetlen csatornája a Jézus vére. Isten nem adott más lehetőséget. Ha életet adunk, Jézus vérén keresztül kaphatjuk meg. És állítom nektek, hogy minél többet elmélkedtek Jézus vérén, és minél jobban tisztelitek ezt a vért, és érzvényesítetek azt az életetekben, annál teljesebb és bőségesebb életetek lesz Istenben. Jézus ezt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. Hiszem, hogy ennek az életnek az egyetlen csatornája Jézus vére. Hogyan kell Jézus vérével táplálkozni? Semmiképpen sem akarom azt a látszatot kelteni, hogy mindenre tudom a választ. De történetesen 1940-ban a szolgálatom egy Ramalla nevű, izraeli arab városban kezdtem el. Manapság sokat hallani róla a hírekben. Akkoriban egy kis arab falu volt. Bár én soha nem beszéltem tökéletesen arabul, akkoriban otthon arabul beszéltünk. És amikor az arabok kurva sorát vesznek, tudjátok, mit mondanak? Honnan tudnátok? Halina Nisra Dam Yasua. Így Jézus vérét. Tehát bizonyos értelemben én abban a tudatban nőttem fel, hogy az Úrvacsorában Jézus vérét is szuk. Természetesen ez nem szó szerint van így, remélem ez világos. De szerintem ez az egyik módja annak, hogy átveszünk az Úr Jézus nekünk kínált lélek életét. Amikor Jézus a kereszten és kiontotta a vérét, Isten élete felszabadult a világ mindenségbe. És mindenki számára elérhető, aki a Jézusba vetett hitáltól elfogadja. Addig a pontig Isten élete Istenem belül volt. Az emberi értelem számára szinte felfoghatatlan, hogy mi ment végbe a kereszten. De Jézus szabadon kiontott vé... ingyenesen kiontott vérében Isten teljes élete felszabadult. Ez azonban csak a véren keresztül kapható meg a számunkra. Nincs más életforrás, csak a vér. Hadd mondjak el egy személyes dolgot. Óvatosan teszem ezt, mert nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy mindenkinek azt kell csinálnia, amit én csinálok. De Ruth és én elég nomád életet élünk, mindig jövünk-megyünk, és már megtanultuk, hogy kell lenni olyan dolgoknak, amelyek stabilitást adnak nekünk. Az egyik dolog, amit teszünk, hogy minden reggel én, mint a család papja úrvacsorában részesítem Ruth és magamat. Álljatok fel velünk. Amiközben gyere ide, édesem, miközben úrvacsorát veszünk, mindig azt mondjuk, ezt nem gyakoroltuk előre, és remélem, hogy sikerül. Köszönjük, hogy Jézus vérében megkaptuk Isten életét. Ad isteni örök és végtelen életet. For further information and a complete list of cassettes and books, contact the Derek Prince Ministry's office nearest you.